І більше нічого не шукав. З поверненням босе це пролунало не зі слухавки, а над самим вухом, але тим же веселим голосом, який я собі і уявляв. Ліна пролунало не в офісі, до якого я так і не потрапив, а тут, посеред міста, в натовпі, котрий сунув і сунув на Європейську площу. Це було дежавю, на яке годі було сподіватися. Хоча країну немов великого і загнаного у глухий кут тигра давно і чи ненавмисно дражнили факелами і списами, тицяючи ними в різні частини тіла. Така досить хитра політика, хоча й досить банальна, була передбачуваною. Тигр таким чином поволі виснажувався, розпорошував сили, а підкинута час від часу кістка чи шматок прогнилого м'яса у вигляді якихось рішень і законів на деякий час вгамовувала і присипляла його. Часом я думав, що та крапля, яка переповнить цю здавалося бездонну чашу терпіння, і зосередить тигра на останньому стрибку, ніколи не пролється. Як і багато хто з моїх ровесників, я збайдужив до політики, адже вона стала передбачуваною, а відкат в минуле – неминучим. Але парадокс влади полягав в тому, що, намагаючись роз'єднати, розікрасти і розпорошити країну, вибудувати стіну між її частинами, вона лише об'єднувала людей. Усе це згуртування, мимоволі і для багатьох пересічних громадян, неусвідомлено призвели до найголовнішого – ось до цього дня. До цього осіннього дня, коли на розі прорізної і хрещатика мене смикнула за рука моя колишня студентка і нинішня підлегла Ліна – «З поверненням, босе!» Вона йшла в юрмі з жовто-блакитною стрічкою на комірці куртки. «Ідемо?» – весело додала Ліна після того, як ми обмінялися досить сентиментальними обіймами. «Ви коли повернулися?» «Вчора», – сказав я. «А, і потрапили з корабля на бал?» – посміхнулася дівчина. «Вітаю!» Ми пішли разом. Хоча триматися купи в такому натовпі було важко. Люди йшли плече до плеча. І я, давно зневірений, що таке може статися, поволі переповнювався загальною радістю і загальним піднесенням. Ще ніколи за останні роки нас не було так багато. Але, маючи в душі левову частку скептицизму, я розглядав обличчя і помітив, що здебільшого тут були люди середнього і старшого віку. Усі вони поглядали одне на одного з деякою мірою здивування і такого самого скептицизму, мовляв, ну, зібралися, а що далі? Ну, от завтра президент підпише угоду, враховуючи побажання мас, і ми знову, Розповземося по кухнях і офісах. А якщо не підпише? Що далі? До 12-ї години на площі зібралося 1200. Люди заполонили увесь Хрещатик від бульвару Шевченка до Європейської площі. Я слухав риторику промовців, котрі по черзі брали слово, із досадою думав, що її варто було б змінити. Адже змінилися не лише часи, але й самі люди. Вони, як в анекдоті, вже були такими, як треба. Їх не варто б під'юджувати гаслами. Вони налаштовані йти довго і мовчки, сціпивши зуби, не піддаючись ейфорії. Проте все ж таки, відгукувалися на лозунги. І це мене трохи розчарувало. Ліна, котра все ще опікувалася мною в натовпі, весело підморгнула мені. На Майдані збиратися заборонили, але, дзуськи всі наші сьогодні ж перебираються туди. Я подумав, що десять років тому їй було не більше дев'яти і вона не може пам'ятати засніжені намети помаранчевої революції. Згадав слова водія, що віз мене з аеропорту. Молодняк зараз інший. Вони цього плювка не подарують. За кілька годин усім миром ухвалили кілька вимог щодо відставки уряду, проведення позачергової сесії Верховної Ради на який мають скасувати рішення про призупинення підготовки до асоціації з ЄС, а в разі його нескасування – імпічмент президенту. Все це здавалося мені нереальним, штучним. Адже ламати треба було систему, всю систему, котра складалася десятиліттями – і в котрій були задіяні всі без винятку гілки влади. Скаламутити лише поверхню цього застійного болота – то було замало. З трибун лунали слова «провладна партія», «влада», зрештою «банда». Але насправді, як на мене, це були не зовсім правильні визначення – те, що називалося партією, насправді було чітко структурованою мафією, з досить жорсткими умовами виживання всередині самої себе, з розгалуженою мережею родинних стосунків, пов'язаною між собою і кров'ю, і грошовими оборудками, і різного роду компроматами і взаємними боргами. Дивлячись на піднесені і натхненні обличчя людей, я розумів, що тепер, саме тепер, все так легко не обійдеться. Адже на кону у нинішніх можновладців стоїть все. Не просто влада і такий сякий престиж перед своєю і світовою спільнотою, а саме все. У тому числі і життя. До того ж, Хрещений батько всієї цієї структури знаходиться не в Києві, не в Україні. Ми лиш мали справу з маріонетками. Але й цим маріонеткам варто було б обрізати мотузки з рук.